بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہین آمنون <تصفح> اللہ وی ایمان وعلو لا تتخذوا ادو وعدوکم منسی دشمن زماو ادوکم و دشمن اختن اولیاء دوستان زماو اختل دشمنان چکا فر بھی تا دوستان بنسے تلقون ایلوہن دلم وعدتے تاصلی گن کی وجید ادلم وعدتے تا تاسو له د هغه په ټوله کې لږه وکړه د کفارو د دې څخه د انکار کړه د دین ادا کتاب جا کمن الحق چراغ له تاسو ته د حق او د رښتیا کتاب نه یخرجون الرسول را شړل له دې اندر ویاتم او تاسو تاسو ډېر مچنه را شړلې او انتو منو بالله ربکم داتې مان ورو تاسو الله چرستا سو رستا سو دې له وحشتونو نه لږې د سرګنو نه نصاحت یې ان کونتوم کشرای تاسو خرجتم شرای په دې jihad فی سبيل رضنا پلارکیه و بتها مرضات یو پلاربل تولورګا یم تسرم له الهندل نودا د تاسو پټ پټ می ګنچې دي ته ګن نودا د محبته خاتنا الم د خپين دنا تااصلبانې ختون چې پ تاسو وماعالمتونه چې تاسو سر بندي ومن خل منکن ا چاچوکو د کار د من کوم تاسوونه آندا په خله نواس ب شګ را شو دی او دلارو برابرې نه ق کو ک چ تاسو یس ق کوم تاسو وې برشي یکولو لکم آذان نشیب تاسول دشمنان ویبسطو علیکم عیدیہم اور روک دیبا کافران تاسو تا عیدیہم لاسو نخفن وعالفنطن جب اخفلو بسو تتکلیف رسول سرا وودو لئو تکفرون خوحہ گنگی جتاسو کافران تا شاید لن تنفاکن نرحانکن چربن فیددر لکتاسو لارحانکن اختلو لیستاسو والله الله د کوم اوله ستاسو یو ملیانې پرل دقیمت ی شلو دی کوم الله ستاسوستاسو در تدارې دات د من کې داوا ل را وي والله دما کامل من الله تا اصلانو چې تاسوې کوي دیر لدن ک اوکانت لکنم د ششته د تااسه اوستون حتون مونه خستا لَمَنَخَائِفَ إِبْرَاهِيمَ وَالنَّبِيِّ <سؤال> مَاهِي فِي إِبْرَاهِيمَ پزندګۍ د إبراهيم عليه السلام <سؤال> کې والذين ها با قشانه کې ماحو چې د إبراهيم عليه السلام نورګو قالو کله یولید إبراهيم عليه السلام د نورګو لقامهم خلقنده انما برها ومنكم يكن من مذارون منكم تاسنا استاس د دین منكم وروون دي نکم ومن آلهتكم من دا دوزارو من کن تاسو مستاسو رو دیدیننا ومن ناودا و چانت عبدون من دون اللہ چه پاس ورط عبادت که ایسن و عداللانا زمین استاسو سر استاسو دیدین سر بائی کاته کفرنا بکن امکار کن استاسو دلیو خیدیو دلیدیننا و دلی بدابن ناودن کن العداوتو ظاہر شیدت من زمین استاسو والباغضوا وذين اعذبوا امي شامي شام حتى تريتوني بالله وحده شيما لائق يغاني كافرون ضد الاسلام مرغول ساسو جنن دښمنه او دغه زغې ها کذیا رب يهدى عنيتنا من الکن او ارسلتي بيتي موجندي پرهانه انسانان مشرکوي مجاود جنن ساسو جنن کی حتا تنو بالله وحده تردي چی ما رايته سو الله يقي اوان نه الا قال ابراهيم مگر وي ناد ابراهيم عليه السلام دي وخت الوالد دطارا دي که طاله طار اسوه حسن مشرك لپاره دعا نو غاله هغه هوسته خو دعا دا غنه منشو الا قال ابراهيم مگر وي ناد ابراهيم عليه السلام چخام خاضر بخن غارم تعال پارا وما عمل کل اتمن اللہ من شو او زمین اختیار من تعال پار من اللہ من شو دعزاب دالان من شن زربر ربنا ایغن ورد علی کا توکرنا پتا بان انہ بروسار اعتماد کرے ویلیکا امبنا اتا طرف تمر جوکا ویلیکا لنسویر اتا طرف تبر تللی ربنا ایغن ورد علی لا تجرله مګ من ف تر لونه کسم امتحان او معش دا کسان لپاره چې کافري و لنا ربنا نه دخ چې منته اره به زمین انکانته غز حقيم یقیونېغالب حکمتالله ل د کان لکو نفی د شکششتې پاس لپاره پهدي لمن داو چاڑا تارا کانو یا رضا اللہ چیوی چاہو میت ساتی دا اللہ دا ملاقات والیوم الاخرہ در درستنی ونیتا واللہ سوچی واریدو نام دیاو تابداری اونکا بلکی دختل خواہش و طبیعت پر سروانشو فا ان الله بیشکا اللہ هو الغنی و الحمید دا اللہ دیدو پرواه الہمید وستا الاشوہم وعصا اللہ در در چلائی جا لبینکم وَبَغَرَبِ اِپَمَن ستا اسو کې وې دو نن لزین او پمندا کسان کې ااده توم چي ستا سور سره دوشمنې دا مينهم دې کافر دم کې نا مودا دوستي الله به دې تې ایمان توفيق ور کوي مګا فتح کي الله ته دوستانه بدل والله قدير الله طاقت لرونکي دې دوشمنې په دوستي بدل کي والله غفور الرحیم اللہ دے دخون کې به روان او غره د کافرو بځای کافرو له منکل کلو تعالق باندې ساته خطبه ولویږي د بځای کافرو باندې الله اجازه کوي لا ین حاکم اللہ لمن کَیلا تاسو ان اللذین دا کسمنا لم یقاتلوکم فی الدین چا کافرو جن نکلتاو سرپ دین کې والیخ جو کومونې تاسوه شړي منندارو کوم د کور مستستاسونا ان تروهم دا چې تاسو ددي کافرو سره احسانات کوئي حار دی سو ک سانان کےې و تختونلوهم او انصاف کوی ددي سره ان اللهحب مقصين بشکانله محب ساتی د انصاف کو سره ان مع ها کوملله ہو بش من الله۔ بِشَكَ عن اللذین قاتلوکن دعا کسامنا چو جنک رئی تاؤس رک و دین کے واخرجوکن اور آشروکن تاؤس من دیاروکن استاثر کورننا وزواہرو علا اخراجوکن اور انداد اکڑا جت تاؤس پر آشر لوکے دنور مدد اکڑا استاثر پر شڑ لوکے نو اللہ منکریو هم چې واللہم چردت دوستا اندنی سیف منه کری وی کوي چې تاسو دای په دوستۍ رہی مه سيدای په سره د دوستۍ نه کوي وا مڽ تولهم الا ها چې دا کافر په دوستۍ رہی نه تعلق ور سره ساتلو فولا ایکه مزوالمون نباق صالحون دي دي ظالمان یا ايها الذين من ایمانون والو اذا جاءكم المؤمنات کل شراشی تاسو ته من, من جنانا مهاجرات پداسه حال کی چې حضرت کوي ان کی فنتہ لوهن نمینتہ انتوالئی صلح حدیبیہ شروعا صلح حدیبیہ شوه نو پای کې پای زنانہ رو تختیو نو کافرانو نه پسرا لې موږ واپس کوي رسول الله زموږ معاهده سره سره غاره کې وا ته زنانہ غاره کې الله راه په نورو نزله د صلح حدیبیہ په دوران کې کزنانہ موله او مجرات کرام امتحان دیوالئی چې دا په کوم ید مکینه مدینه ترا تخته دی نو تعالی پتا ولګيږي ایمان دی ایمان په مترغلی نو الله علوم دی ما نه الله په دې ما نه دی ظاهر پتا ولګي دا باطن پتا الله لرا نو الله یا فسکویما فئن علمتم انهم مومنات فشر بو شیطان سو دیوانه چې دا مې مننه دی حال تر هن لکوار نهمواپسک داګنا نهقااف راوته لا هم نخ دا غناناحللهم حالاللي دي اده ده کا سر دپاره والله همونه دا کافر وهحلونه لهنا حالال ديددي مومنو ځنانو دپاره او کاي جمعماو دا خو زما ما دوره مار ورک لګوره ممال ملهګول والله تو همما ان سکوو یار کوي به کافر له هغه مال چې دوی ته زمانوږه نه لګولې و ولای جنہ علیکم گناہ مشت پتا سو بنیان وانتم کی هو عنا چې کا کوي د دې دا چې دار اسلام تر اور رسیدا له دار کفر کې د کوم نکاحه ختم شو شرعاً هغه نکاح باطل شو مشت یې گناہ پتا سو چې نکاح کوي د دې سرا اذا ته ته نو کلا چې ور кай تاسو دې کار م هره نه دي ولياتم سکو بيشن الكوافر منګلي ملګوي په نکاد کافر خذ عني كوافر بكفرت جمعه مسلمانانو هجرت کړو مدینه ته او دا غيظ انانه په مکه کې پاتې وي کفر پاک کړي الله تعالی منګلي لگو ویل ستای ته منځه مساله ختمه وزلني او واړندې دې کافرانه ما هغه مالن فقط چې تاسو په دې زنانو لګولې کانې کاړو او مار دې کړو مکه کې وا کافرانه مکه کې پاتشو ما غمه هرغه نورې تريزه چې چېرې نه کاي کوي کوي ولي سلم انفقوا کافر دې وغواړي چې دې کوم په دې زنانو لګولې زالیکم حکم الله دار الله حکم دې دار الله قانون دې يهكم دې کوم اللہ فیس لکی پمم ستاسکی واللہ علیم حکیم اللہ دفوحا وإن و حکمت والا و انفاتکم شون من ازواجکم کچن فوت شتاسنی اوشه استاسود دیدیان انا کافرتا نوزگ اللہ من غالد یہ زنانت دار الاسلام چوا او دا کافر شو دار الکفر تا تختیر او دزان سر تیسی میسی یوری دخاون محر يو. لهقبتونقبتون نمبر راغېستاسو په کاسر باې فاقتون یا دا معوه ت د لام کې فقبتونتون غنمتون جهاد کوو غ مدر ته م لا شو د د کوم د سلمان خو شمامال تختولو م د سره دا خوستا وښې کاسر تختولې دا خو سرهتهالله فعاقبت امام رحم الله عليه دا عقاب نه نه بلکې دا عاقبه نه او اپ معنا د نوبت راځي نمبر فعاقبت من نمبر راغستاسو سنیا تاسو زنان تختیذنه او کافر تختی شهزان سره مال ورو اوس د کافر غره تختیذه غوښنه سره مال ورو علاه غواړي نو نمبر راغته هېک ولکټ راکټ کړه را را را فعاقبت نو نمبر راغستاسو فاتو الذين نورکیا کسانت زهبت زواجهم چتل دی دی بیان لا ہوئی کافر و تن تاغان سره مہرو مالونه نورکیا کسانت زهبت زواجهم چتل دی دی بیان لا ہوئی مسلم ما انفقوا پسل دا مال چې د پیداګنان او له ګولو وقت الله دا الله نو ور هوا الله ان تنده منون تاسو په د الله دا م داړ ممناموي یا هنوي نهبي لسلام جا اقل نومناتو کله سرراشي تاته مې ځنانا ی ی ان کا بیاعات کوي د تااس سرهله الله یشرق نهند ه دا چ نه شي کوي د الله سره شو شو بیااتې خبر دا الله سره به سر نه کوي نوي نونا دغ د شوید نوړجن ه شو نه شیکي ولا سرقنا دغ لا من کوي ولاظ کوي و ظو دزننو کوي ولا وله ولاده خپله ولات لنا او قتل د دا راوي چې نو عمل ځ کې عمل ذا کې ولا ونا لاده نه دقط خپله او دعی ذرّ ایتن په ک descriptو <Sess> درو عبان czego افترينهو شل ini جوڑ کنی حینا دینا اي دیهنناwa دینا اي دیهننا تامند laser <Sess> leadership دو دیهننا دینا دیهنناwa دو دینا شلیر کردی دا درہ ho دو دینا اي دیهننا وارجلی هننا یعنی روان دی دخپل إلا سنو دخپل اخپل ولا يعصينك في معروف عبيد اعتکای چستان د دې دنا فرمانی نه کوي استا فی معروف فاوکار دني کوي که فبا یهن فبا یهن نور فر د اعتکا ور برس واستغفر لهن او ذهن ور تو غرض الله امام او ذن عنا بر الله بام دات کی چې کومې د جران کوي کومې کوي حدیث کرایي سے جنانا راغلو بیا تکر نو دا کو چی جڑا بدل کو نو یو نو ما کو چا بانجی کا ترلا دات نو کوم زنا عاملہ چی جڑا نو بلت څه کوي بانجی ته غل د مړي ته جړې دی موږ عمل لګور کښه تاینه بکو یا الہ الذین من ایمانو والو لا تتوللو قومن پدوستین منی سیودات قا مقذ اللہ علیہم جو غضب کرے لاته وی یانی سوګی یهود لسواراو عام کافر دای په دوست لمني سوي قد سو من الاخرته دوشه کدي ناو له دي الاخرت نا دای بقا امد درات لونا او ميددي کما من اصحاب القبور دي دو معناګا له ماو کري دو مقصدنو لك سنچناو ميددي کافران دا اللہ در احمتنا کم کافران من اصحاب القبور ینیا قبرن و علام دام جو جندے کافر دا قیامت در آتلون داس نومے دارے لکا غمر شیچ پا قبر کر دا اللہ در احمتنا نومے دارے دو نومے دارے جو جرگا برا جندے کی